35. До конспіративної квартири я доїхав, коли було вже зовсім темно. Попросив водія висадити мене неподалік від Grey Street, де купив на ринку цупку сіру шаль. Бельгійці називають такі шадор і пару сандалій. Накинув шаль на плечі й голову, і решту шляху пройшов пішки, повторюючи маршрут, яким уже ми ходили. Постукав і став чекати. Вулиця була порожньою. Дивно тихою. Двері відчинилися, у темряві я роздивився постать, і двері відчинилися ширше. «Заходь, старий». Я так і зробив. Дігбі замкнув двері і підпер їх дерев'яною колодою. Тоді повів мене до великої кімнати. На столі світилася самотня свічка. «Що у вас?» Дігбі зблід. «Нехай вікрам тобі розповість. Скоро мусить бути тут». Звірився з годинником. Схоже, запізнюється. Сподіваюся, з ним усе гаразд, – сказав я. Жахливо, якщо йому переріжуть горлянку чи зламають шию. Вираз обличчя у нього змінився. Навіть при тьмяному світлі я помітив близько його очах. Він усе зрозумів. За пістолети ми схопилися одночасно. Він витяг свого першим. Якби на моїй голові вчора ввечері не відпрацьовували прийоми рукопашного бою, я б його обігнав. Я б навіть подумав, перш ніж жити на зустріч, не дочекавшись «Не здавайся», і певно б розробив інший план, у якому були б інші пункти, крім подивитися в обличчя Дігбі. Але правда в тому, що після телефонного дзвінка «Не здавайся» інших думок, крім подивитися в обличчя Дігбі, я не мав. Можете називати це егоїзмом, але мені дуже не подобається, коли мені морочать голову, ще й власний підлеглий, якому я маю довіряти. «Не годиться так поводитись. Я завжди волію розібратися з цим сам». Він жестом наказав мені кинути револьвер, і дивлячись у дуло смітвесона, я погодився, що зробити це варто. Повільно поклав зброю на підлогу. «Хороший хлопчик», – вишкірився Дігбі. «Дурниць краще не робити. Мушу визнати, старий, я вражений, як ти здогадався». «Що ви вбили Деві?» Так її звали, не пам'ятаю, просто повіє. Мотузка, пояснив я, недостатньо довга. А вже ж необережно з мого боку. Так і думав, що не вистачає кількох футів, щоб шия зламалась. Але задушити її без слідів боротьби я не міг. Проте робити з цього висновки зарано. Так, лише цього факту мало, погодився я. Спочатку я думав, що це місіс Боус, але так чисто зламати шию міг тільки чоловік. Були й інші докази. Наш приятель Бучен знає про розслідування набагато більше, ніж мусить. І не забуваємо, що саме ваш інформатор Вікрам спрямував нас на фальшивий слід Сена. І нарешті, коли місіс Боуз перевели до підрозділу Н, мої підозри підтвердилися. Яка їм від неї користь? Ніякої, наскільки я розумію. Ні, вони забрали її, щоб захиститись від моїх запитань. А як же вони дізналися, що вона у вас? — Вони всюди мають очі і вуха, але ви найбільш очевидне джерело. — Дуже добре, старий. — А ти підозріливий, а Геш? Мабуть, нікому не довіряєш? — Щира правда. Інколи навіть і собі. — Навіщо ви це зробили? — запитав я. — Навіщо вбили дівчину? — Накази хлопчику. Вона могла знати більше, ніж розказала тобі. — А Маколі? «Також накази? Скільки ж вам платить Бучан? Вистачить, щоб піти у відставку?» Обличчя Дігбі так перекосилося від ненависті, що на мить він здався мені середньовічною гаргулею. Тоді він розреготався. «Так ось, що сталося на твою думку. Усе, на що вистачило твоїх детективних здібностей, це дійти такого висновку?» Чорт забирай, Віндеме, я був про тебе кращої думки. Ти ж ніби був в найкращому Скотленд-Іарді, а самі дупи своєї не знайшов би, якби вона була не в штанах. Бачив би тебе зараз так, Гарт. Його улюблена мавпачка така самовпевнена, але й гадки немає, що відбувається». Він мені явно співчував. Бучен не має до цього відношення», – заявив він. «Дурниці, – не погодився я. Мені відомо про невдалий аборт» про смерть іншої дівчини Парваті. Знаю, як це вплинуло на Маколі. «Що ти знаєш іще, капітане?» – глузливо запитав він. Знаю, що він хотів вийти з гри. Оголосив це Бучану в ніч свого вбивства. І якщо Бучан боявся скандалу з живою незаконною дитиною, то якби Маколі почав розказувати про мертву, точно не витримав би. Ось чому він і змусив вас вбити Маколі». Дігбі розреготався і похитав головою. «Ну, ти був, дурвіндеме, повір мені, Бучен до цього ніяк не причетний». «Брехня. Залишався б ти в Англії», – пирхнув він. «Гадаєш, що все знаєш, а правда в тому, що про тутешнє життя тобі, а невідомо. Та в Бучина тут уже півдюжини незаконних дітей. Один із них навіть керує джутовою фабрикою. Одним більше, одним менше, яка різниця?» Скандал його не лякає, він занадто багатий, щоб боятися, як ця дитина могла б йому зашкодити. Тоді хто? запитав я, хто вам наказав. Дігбі зітхнув, немов я випробовував його нерви. Запитайте у себе, старий, на кого ще працював Маколі? Хто б утратив найбільше, якби світ дізнався, що у нього незаконнороджена темношкіра дитина? Відповідь мало не збила мене з ніг, як удар у сонячне сплетіння. Дігбі розреготався. Уторопав нарешті. Правду я дізнався, але повірити в неї було важко. Лейтенант-губернатор? Саме так старий. Наш друг лейтенант-губернатор Бенгалії має слабкість до юних місцевих дівчат. Це не вперше вони вагітніють. Звісно, Маколі завжди все улаштовував. Старий був залежний від Маколі. От тільки виявилося, не такий він уже й залежний. Мене мало не знудило. Дігбі побачив моє обличчя. Не сумуй, старий, сказав він. В одному ти правий. Маколі повідомив це Бучану в ніч своєї смерті. Сказав, що йде по папери, а тоді до поліції. Схоже, Бучан намагався його відмовити, але Маколі не здавався. Коли він пішов, Бучан у паніці зателефонував лейтенант губернатору і розказав йому про плани Маколі. Лейтенант губернатор зателефонував мені і наказав знайти Маколі і вправити йому мозок. Якщо він не зрозуміє, я мусив уладнати справу. А що вам із цього? Хіба не очевидно, старий? Моя кар'єра знову піде вгору. Я вже мав би бути головним інспектором. Я здогадався, що Маколі піде до борделю, тож зустрів його там. Він не захотів мене слухати. Ми посперечалися, і він спробував відштовхнути мене з дороги. Тоді я й перерізав йому горло. І закололи. Е, ні, то вже не я. Перерізав горло і залишив на алеї, але сам пішов. Зателефонував лейтенант губернатору і розповів, що сталося. Він наказав не хвилюватися, про все подбає підрозділ «Н». А тим дурням тільки й потрібно було, щоб убивство нагадувало терористичний акт. Закололи його і запхали до рота ту безглузду записку. Будь-який індієць, що має хоч краплину здорового глузду, сказав би, що то мелодраматичні нісенітниці. Хоча б англійською написали. Але ти ж знаєш цих хлопчиків із університетів, що з Англії, отримали диплом зі східних мов і вважають себе індійським раджею. Асен? Це також вони і вигадали. Вікраму заплатили, щоб він переказав тобі цю оповідку. Тож підрозділ N знав, де був син. Саме тому його так швидко і вистежили. А вже ж знав. Знали останні чотири роки. Саме вони й дозволили йому втекти, коли решту його приятелів убили в Баласорі. Хотіли подивитися, до кого він приведе. Просто пощастило, що він повернувся до Калькутти. Якби не він, вони б ще когось знайшли». Власне, підрозділен волів би його не чіпати, але іноді доводиться жертвувати пішаком, щоб захистити короля У мене паморочилось в голові Жодного шансу я не мав Лейтенант-губернатор втілення британської влади в Бенгалії Погрожувати йому погрожувати всій імперії Розказати правду я б ніколи не зміг Уся імперія виступить проти мене, якщо такою буде воля лейтенант-губернатора але необхідності в цьому, схоже, немає. Дігбі зі своїм револьвером упорається краще. Тут постає питання, чи знав про це Таггард? Навіщо дозволяв мені вести розслідування, якщо знав? А якщо не знав, то, напевне, щось підозрював? Навіщо б іще застерігати мене, бути обережним? Знав, якщо його підозри правильні, то навіть він мене не захистить. Урешті-решт, замінити мене дуже просто. І ще один пішак. «І що тепер?» – запитав я. – «Застрелиш мене?» «На моє щастя, не доведеться цього робити. Вікрам залюбки візьме це на себе. Коли ще отримаєш шанс убити, англійця?» «Та він за це руками і ногами ухопився, особливо після того, що сталося в Пенджабі. Він по-своєму патріот. Зробив би це, навіть якби я йому не платив». «Станеш іще однією жертвою терористів, які почали активну діяльність після цього нещасного випадку». Він тицнюв револьвером мені в груди. «Знаєш, ти сам винний. Міг би погодитися, що відповідальність несе СН. Усе б швиденько владнали і всі залишились би задоволеними. Але ти не зупинився. Хвалько капітан Віндгем і його нестерпне его. Не міг погодитися, навіть знаючи, що його не врятувати». «Мені подобається знати правду», – відповів я. «Тут я дещо старомодний». Діг стояв так близько, що я відчував його кисле дихання. Від люті він утратив обачливість. У мене залишався тільки один шанс, і я мусив ним скористатися. Не встиг він поворухнутись, як я кинувся вперед і з усієї сили вдарив чолом у його обличчя». Не дуже джентльменський вчинок, але якщо правильно розрахувати, результат просто приголомшливий. Мені пощастило. Я вцілив прямо в ніс. Він випустив револьвер і відсахнувся, закривши обличчя руками. Крізь пальці потекла кров. Він вилаявся, несамовито замахав руками, не влучивши в мене, проте, зачепивши стіл, збив свічку на підлогу. Я впав на вколішки і потягся за своїм револьвером. Від удару відкрилася рана, яку я отримав напередодні, і очі вже заливала кров. Дігбі шукав свою зброю. Я почув, як шкрябнув об дерев'яну підлогу метал. Знову він мене випередив. Я підвівся і кинувся бігти. Вискочив уже вперед покій, коли Дігбі почав гарішково стріляти. Десь позаду від куль посипалася штукатурка. На цьому він не зупиниться, і наступного разу мені вже не так пощастить. Я прослизнув у задню частину будинку, вирішив це за долю секунди. Лишалося сподіватися, що розташування кімнат я не забув. Дійшов до трухлявих задніх дверей. У пітьмі щось виблиснуло. Після мого останнього візиту тут з'явився величезний висячий замок. Почув, як дігбі вийшов у передпокій. Він вистрілив, посипалися скіпки, у тоненьких дверях залишилася дірка. У мене сяйнула думка. Я кинувся на двері, вони не витримали, і за миті я вивалився на вулицю і упав на землю, спльовуючи пил і кров. Худко підвівся і побіг до муру на протилежному боці двору. Скриня, за допомогою якої ми залазили на мур, минулого разу була далеко, та й часу возитися з нею не було. Тож я розігнався і стрибнув на мур. Ухватився пальцями за край, ліву руку пронизав біль. Зібравши останні сили, я підтягнувся, перевалився через мур і упав з іншого боку. Почув, як позаду стрибає Дігбі. На мить здалося, що і він подолає мур, але пальці його зісковзнули, і він полетів униз. Він люто вилаявся. Я гадав, що маю секунд тридцять, доки він принесе скриню, але помилився. Він стрибнув знову і цього разу зачепився за мур. Почав підтягуватись, а я підвівся і побіг до далекого будинку. Почув, як він схопився за револьвер. Пролунав постріл. Повз щоку просвистіла куля. Я не зупинився. Почув шум. Дігбі приземлився з мого боку. Попереду мерехтіла срібляста смужка світла. Двері будинку відчинилися. На порозі з'явився силует вікрама з гвинтівкою в руках. І я завмер на місці. Більше бігти нема куди. Повільно підняв руки над головою. Позаду піднімався на ноги Дігбі. «Саме вчасно, чорт, забирай!» – крикнув він. Індієць стояв непорушно. Дігбі підійшов до мене. Ніс у нього перетворився на криваву кашу, очі шаленово виблискували. «Ти заплатиш за це покидьку!» Він розмахнувся револьвером і вдарив рукояткою мене по голові. І я впав на коліна. Попереду вікрам зробив крок уперед. Я почув, як клацнув затвор гвинтівки. Підвів очі на силует. Щось у ньому не те. Він підняв зброю і застиг. Ноги! Ходющі ноги! Давай, крикнув Дігбі, стріляй у нього! Але тут і він помітив. Ти? І перевів пістолет. Проте занадто повільно. Пролунав постріл, і Дігбі впав на землю. На чолі у нього утворилася охайна кругла дірочка, схожа на червоні цяточки індійських жінок. «Щось ви не квапилися», – сухо зауважив я. «Так, сер, відповів «не здавайся». «Вибачте, сер, довелося заповнювати бланки на рушницю. Через повстання індійцям неохоче дозволяють брати зброю». «Це можна зрозуміти», – кивнув я. «Тільки погляньте, що ви зробили з бідолашним дігбі».